Ogeita esan bezala, eh? maiatzaren ogeita sortiko udal eta foru hautezkundetako elkarrizketa, eutagaien elkarrizketa errondarekin jarraitzen dugu, ondarri bira, begiratzen dugu gaurkoan, Josu Alvarez Jeregi, eh, ongietorria. Ordin, eskareko. E 74 urte dituzu, jarra, jaiotzez baina Hondar bitartua, eh graduatu ikasketa, Kaldiz Banketxean edo Bankan 51 urtez lan egin duzu. 25 bai. urtez eh enpresa komitean ibilla, sindikalismoan eskarmenta handiko gizona, komisioen sobreraseko lenda biziko eksekutibakokidea, politika arloan aldiz, Alderri komunista e, zuzendaritza nabiatu zenuen, e, Euskadiko ezkerran aritua gero, azken Hiru agintaldietan auker ez banaiz, eh, bozera Hondarribiko bozeramaile, Alderresozelistán bai, bai. eta Utagai. Bai. Oraingo honetan eh, Noemia bai. hartzen du zure lekukoa baina bigarrena zara zerrendan. Bai, digarne, aderez, bai. eh, ondarri bigarrena amai. Hondarribaraintza zure helburua bete dituzu. Azken hiru agintaldi hauetan urte asko dira edo aise berria behartzen horragatik. Bueno, nik ustendut, e, e, bueno, guke, ber, guk ke, a hartu gendun, gure, nik pixka bat Aztimarratu nahi dut, ba, e, 2008an inguruan e, irki elkartea agur, agurpazioa sozialista, eta, bueno, hori lortu gendun, e, nik 2007an, saspitikan nago. Bueno, poliki-poliki izan -poliki geda indartzen, e, gure torkizun indartzen, e, bueno, mori isturik eburuz lan, lan tzen zena ikauz, Eta kero, bueno, nire lana izan da beti, ba, gizarte mailan, herri mailan jendearen problematika esautzen, ikusiasten, e, bueno, ba, mila aldiz, esautu neusue plenotan bar. Eta, bueno, izten da momentu bat, ba, aldaketa txo bat egin behar direla, aldaketan egin behar direla, personal gasteago, oso sensiblea, noemi kasontan personal sensiblea da, ber berpazio bat dauka, eta orduan, bueno, beste, beste, bueno, beste plantea mentu batekin, egin behar direla dauzak. Ben, bueno, nik idea dut... E, E, Biharren goztia, zerren da eta, bueno, e, aukira dutai ez da malin ba nahi, ba, bueno, zaharriktu gudet, bere no, no. asunto honetan. No, eh? Aurrera begiratu beharra dugu, vai, vai, e, vai, etorkizunera vai. begirai justu, bueno, trantxizio klimatikoa, ekosoziala, e, maigainan dagoen vai, asunto bat da, vai, vai. krisi klimatikoa, energetikoa, bizit dugun, vai, honetan. E, da, nola irudikatzen duzu, etorkizuneko ondarri bia. Eta ez dakit, zein neurri zehaz? E, bueno, ondarruia, e, a ber, nik, nik, bueno, ni oso amorratu nahiz itxasin hartzetan ibiltzen, eta ni nire ofizio sumaiar bezala, hor horretako ofizioa dut. Ta nik, egia e, da, kambio klimatikoan inguruan, kesatuta daude gu. Eh? Ta nik, nigerri detori, eh? nik azken niko mar batu, maur turtean, nik ikusi dut itxasok, itxasgorak eta itxasberak, askor e, txasgora askor asko indula, 10 eh? bat santimetro inguruan ibil Eta hori esperientzia daukagunak. Era hori ondorbil eta ori, bila, ta, e, eramana, ba ondorbilia dago kostaren, kostaren barruan dago. hordan hor problematika hondia daukagu. Bai, Mendelu ausoekin, bai, bueno, pues dana ondarrua bea ere, ez ezta. Baina bueno, hori eh, nikusten dut hori berriro ere, ba vuelta malesak egut. Osatzen goue, eh, elkami el, el, el, el, el klimatikoa ez irreversible. Hori ez da eh hartemanimeido eh pues medios prácticos causa bateatzeko ba eh ez dezakegu. Ta ondoren ba bueno, daukago e, bueno, asko gauda, eh inguruan. Probeitzamentua, ba, plaka solares, eta loko gauzak, nik uste notu oso importanta da. Kontzintzi hartu behar dugu, ba, konsumaren inguruan, lan bat egin behar dugu, la, eta udaletxeak markatu behar ditugu kriterio batzuk, bai mobilidadea, eta mobilidadea inguruan, ba, bisikleta gehiago ibili, jendea oinez ibildi, e, transporte pulo gehiago ibildi, hau da, karbonoa eta oiedanak gehotakitxeago bota, Eta, a ber, inguru mena, barrako beratu dezala bere, bere, bere, beru, ba. Mugikortasunari dago kionet, mugikortasun maia martxan da. Bai. Onda ribian, alderri sozialistaren, alderri kapen edo historikoa da, minibusarena. Bai, bai, bueno, baino, a ber, ekin gauza, ekin, bai, gutute, bai, bai, no? bai, dago, a ber, maik bat dago, baina, bai, hamen problema dago, eta da, garbi zango, eta, hautezko, hau da, hau ikusita, bai, gauza asko gartzen dira, mai gainean. Baina, gero, ez dira egiten. Eta gero askotan e, jendeak esaten du gauz bat eta gero beste bat egiten da. Eta ikusi du kostako asuntua. kostako bidea. Kostako bidea momentu honetan oso, oso arritzkotza da. A ber, jarri dute bide bakarra eta kero al, albotan esaten ba, da karri biziz. A ber, arritzkotza dago. Eta horretan, a ber, esan du bai, eske guk e, mobide plana. Baina hini ikusen hori ez dala, a ber, e, en, en, itsekiten da hori buruz, baina gero udaletxeak guain arte bintzat ez duen zun behar bezala. Eta? Eh? Ta zu ez autobusen asuntu. A ber, autobusa, bi mentas espillanizar tunitzandian, ja esaten du transportu urbanoa ba bihartzaela. Herri baiakoa. Osa, herri baiakoa. Orduan zekertatu izan, bain zuten goitikan sartu autobusa indururbanoak eta indururbanoak urbanoa bihurtu. Bino claro. Orain diputatua diputatsu ja Oiga, Nire el ez da interurbano urbanizatea eta hor dago programauka duka dago. E, Ospitelen arteko ba sistema bat dago, bineo, transporte urbanoa beharrezko da. Gainera,guin momentuan bihar auso berria egin dira, por ejemplo Muriate, berria, eh? Eta goiko ausokoak. Horietanak inbert dute kotxei erabili. Ta ordan, edikera aurrea, osea, bide bat hartu biharrien besteko bidea eta transporte urbano da guteko importantea. Espero dugu urrungo legaldian hau aurredatzatzea. Minibusarena. Minibusaren. Ja, minibusarena. Ezka, ezka, azken fina, minibusarena, eske diputazioak, eta eta momentu honetan, Europako tiruak eta bar, laguntza izudar ere ematen dutea. Miro, proiektu bat nolestagonekin da, ba ez du bat aure ateratzen. Eta zerretik kan? Bueno, hori ia, badak egu, nikusen dute, honek ez du interesei jarri. Ez du, pitu eri jarri, ez harrez. Esan, ezan, esan, bai. Itze gindabai, bineo, gero, praktikant jarri ez, eta nikusen dut behar dela. Miroz. Mm -hmm. Muleat eipatu duzu, ondarribean egin diren etxe bizitzaba publiko edo bai. ma, sozialak, nagusiak azken urtetan, bai. alere bueno, etxe bizitzaren problematika abaria da ondarribean, ostuz azpirun bat pertsona bat direla etxe bizitza sozial baten esperuan, alokairu edo dena delakoa, ez da gindolako diagnostikoa gine guzu, etxe bizitzaren problematik gari buruz. Eh, fundamentalmente da, eh, a ber, eh, daude proiektu atu duta sortzireun, eta eta 377 etxe bizitza publikoak. Hoitatik kenduaz genduaz da gehioz izango izango por ejemplo, Tasadak beste izango direan VPO parte bat alkildaran da bestea erostekoa. Baino guk objektiboa da Alkilderrean, euneko berragoi tamar minopisiatzer behi gehiago izan dezala alkilderrean. Hau da, irundela hori inguruan. Horreztan edo zen, momentu honetan, e, apuntatuta e, on, ondarra bitarrak daude ba, izat, e, lareun bat hola alkildera es, es, eskatuaz. Beste batzuk komprat, lareun bat e, eskatuaz right. alkilderra. Da, horrekin, beteko genduke oengo, o, ongo asuntua. Eta objeti gurea da, herri bat egiteko edo herri kompleto bat egiteko, ba izango litzateke tudelenea, er, etxikenea eta eta montainenea inguruan. Hau da, Hor da hon bide, erdik, bide hori, bihurtu, oin, munitzi, oin da, este, da bide forala, hau da diputazioena, hori herri bide bat izan, horren inguruan beste itxesaia egin publikoki gehienak, privatu gare bai, porque pixak konpensatzeko privatu dituzu ba, diruaren problema izaten da hori ez da, meni, bueno, hmm. dena nas, nastuta, ez batzuk amendikan da beste gandikan, denak pixak e, sentido, tu muliaten nirendan ez sentido horretan, Jartzen dizu rotonda baterdilan eta egiten du beste herri handi bat, berri bezala bezala eta gurtzago izango litzateke apostu fundamentalena porque leko gutxi leko batean jartzen dugu jendea autobus hartzeko dendak izateko lekuak izateko jendea moitzeko ez sakabanatu busketa bat ba ezagiki labrederren beste busketa bat basakon beste busketa bat ezagiz eta asken finean herri ta ditenduguk jasapostu hmm. Se ha puesto. De la aukera guztiak, ba eraikuntza berriak dira. Ori bai. ez da upe bueno, motzean. Bueno, baina nikuz es, meñetado de, meñetado motzean enlistakena. Por ejemplo, Damari upe motzean enlistakegu, presa egindan bezala. Eta gero baita beste biterren biterin eta beste bat baita ere presan. Nik dut, gauza hieek gimergolizatekela norma susideriakin. Ez es egon behar gueón plan jarriela herriteko. Hori daldepatitik, eta da besta zona urbana, urbano, urbano barruan, por ejemplo, ba, estai, Kugela Madalena, edo, edo semailekutan urbanoa daudenak egin, egin behar dire e, irureunda, irurego eta bi bizitza. Bai? Eh? Eh? Eta gu korre dugu hortikan, larogei, 40% tiene que ser vivienda pública. Ezin ez ezak esan vivienda privatua. Bai, ziren, horre ere, baita ere Eunda berroi bat, eunda berroi eta bat izan behar ditu e, pre, e, publikoa. Eta horrekin, ja bide motzea, porque hori edia lemiziko ingo dian hori dia, porque interesak, privatoa dode, interesak hor dagoge, okay, eh? iruren bizitza inguroin, hor egitea. Eta gero, gure, gure objetiboa da, ez egotea plan generalaren zai, bais bidean, ja markatzea, oha erruta kriterio batzuk, izateko, damarri, e, e, muliate, e, presa, baino ezaion. Porque behartasuna, ondarrubilan, gazte eta jende entzako, bi, e, bizitza publiko izatea, beharrezko ondia dago. Da, elemento fundamentala. Porque azken finean, hor, zaten danda, nintzen debetiz, sekruzan eh, atormenta perfecta. Atormenta perfectak, un momentu honetan, etorri da, Bizitza alokairu aloka e, e, pisos de alquiler turistikoa. Turistiko. Hori izan zanda elemento, elemento azken fina aturri da, eta plast. Eta, bueno, eman digoia el remate. El remate. Eta hori oso, oso arriskotzu da. Oso arriskotzu da. Torda hori regulatu behar dugu, normalizatu behar dugu. Da, gero gaina baita ere, ezan behar dugu, da, gero daude 1000 pisos, ba, gente de segunda vivienda. Eta gero eh udaletzatikan izan bi da, esatez, bueno, ba ventajas fiscales. Ba, pisu bat alkilatzen duen pertsonentzako garantia batzu udaletzatik, gobernotuak badatuen, baina baita udaletzatikan jendeak aloketzeko alo pisuak. Hmm. Porque vivienda asko esperente egiten ari dela, enpresa bat espalin badago. Alokehiru alokehiru mm, turistikoren bat atzetikan privatu batek, lebitxiko urtean ningu du, alkilatuko du, bai, bikarren urtean ez du alkilatuko, porque desaste handia izaten dira, eh? Oh. Ez dago, ez dago seguru, eh? Eta hor da, privatu behi, laguntzen mali maile fiskalmente, garantzita hori izoteko, bani gusen dut, hori da, da ez bida hori da, guai, inbertagu, apostu bat egin, eta hori, hori behar da sinistu, udaletxekin behar du sinistu, sinistu hor egin dezakegula, eta eskotan, nik ez dut ikusten udaletxen sinisten duen digan. ez du sinisten ez dauka, e, beak ez du e, mulitatik eztu du, ez du etxe bat egin e, ez da gite, oain planologaren inguruan Davidza buru belarri baina, baina beste ez, eta eta, eta eta behar da beste aldaketa handi bat oza, mentalitate diferentea bat turistifikazioa zere nagaituren dizu. Bueno, aipatu duzu apartamentu bai. turistikoen erregulatu beharra, argi duzula. Eh zentrotaren ekonomiari dagokionez agerikoa da turismoa eta ostalaritza dela bai. nagusi Hondarribian, bai. baina ez da gutzein sektore, ba bultzatuko izan ituzke edo nola. Bai, a ber, egundorribian no? e, daude lana... bi sektore oso oso importanteak, zerbizio ez dena, bueno, ba, gero ostalaritza eta dendan inguruan, ostalaritza eta gero arrantza. arrantza Arantzaren inguruan e, alderdi sozialista beti izan da postu bat, zerioa. Deixo, oindala, jebete, bi, bi jebete, e, aprobatu da, lege berri bat, lege eta lehi mantenimento ekologiko edo, bai, Europaren eskaera. Horrekin, e, e, lehi horren inguruan, bi elementu bat oso atera data da. da e, e, atunaren kuotak, eta atunaren kuota eta entxoaaren kuota mantentzea. Mantentzea, bau da, eta inkluso distribuzioa globalki egitea. Eta da mundu bat, motorrak eta hori denak, eta gero gainean juten dira alaparte, oza, erdi-erdi, erdi-erdi bizten dira, eta horrek badu bere, bere, bere elementua. Eta gero beste elementua importante ekonomia izan da, sare ko, konpontzainentzako bentajak. Hau da, hamar rutetikan, urtet erdi lehenago jubilatzeko posibilitatea dute. Hori da, arrantzaren munduan. Eta hori importantea da, e, generazio ninguruan, e, jende gazteak patroi berriak esatea eta parkuaren generazio hori hor reloj da Hor dago apostu bat, bai federazioak onartzen bere kontu dago, baina gustatu hori oso oso da, porque azken finean mm. zer da, arrantzaz ekonomia da, ni kultura da baita ere, eh? Horti dator ere eh, ondarrabiko kultura importanteenetako bat. Bestea da el kasko, bestea da, ba, bueno, ba historia bera, ezta? Baino arrantzai izan da, arrantza da mm. mundu bat kultura importantea. Gero, ekonomia e, diversifikazioa, industria. Aben, ondarbilla e, ondar beti izan da, eta nire ustean dut hori, zaharzazuren ba, garaian, hor aduanak, e, kenduzi, a, a, a, aduanak, or, aduanak oinguak lehenaukoa jarri ziranean, hor zeon franja bat, e, lege bat franja bat, e, 5, .000, 5 .000 kilometroan esintzala enpresak egin, bere garaian. Hori kenduzan, eta ondarbillak asunto hortan kontra jarri zan, irun alde, Ondarroiak kontra. Borrekin guztetan turismo azale bere elemento e, fundamentala. Etzu nahi tximinikan, etzu nahi oropa gozikan. Baina, gaur egun arte. Oare orai barte. Horain, gure apostua da, bai zubieta, zaldunborda eta eta ilbiztietaren apostua importantea da. Hor daude, hamar mila, e, mila, eun mila metro karratu, 10 hektareaz, Baina gukor, e, gure apostua ez da egitea logistika parke bat, edo ez da egitea, behitxekan, industria, hau da, industria antiziklikoa, hau da. Servizioa dire, e, elemento batzuk, ziklo txarra etortzen direnean ean, konsumo bera joten da, eta zuk servizioa jarri bali maigazuk, jotezezu porrat. Eindustria bark jartzen bali maso industria Garoinia dido, azken finian balore bada. Ta apostu hortik datoz. Gure apostu hortik handiagoa, eh? Hortik e, bestalde, udalak ere babitu bere lanpostuak, publikoak zerbitzuetan bai, eta bueno, bar horriburuz gaitu nahi bai, izo. ez, baina azpimarratu nahi dut, gure apostu baita bai ba, ba, ostalaritza hiri eta eta ostalaritzaren lagun lan egitea. Mm -hmm. Azkenimo, ostalaritza ez bakarrik lanutzea urtean 4.000 4.000 5.000 urte osoako, eh? Lan izen berdu urte osoako.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 Zerren aldeko apostu egingo zenuke eh kontratazio zuzena municipalizazioa ala gaur guk, goberi, a ber guko municipalizazio zuzena horrei problemak ikusten ditugu honetan momentu honetan baina bueno a ber momentu honetan daude lan batzuk munizipatu lezakegunak eh a ber eh? adibidea informatika edo liburu edo edo biblioteca ala eskezi elemento batzu ba daude Elemento klabea direnak udale, udaletxe bat ondo funtzionatzeako, da, estruktura barruan izateako. Uh -huh. Orain, ba, por ejemplo, beste elemento batzu, ba, garbit, garbiketak e, izatea edo e, lorantzaketa bar. Bueno, da debate bat orda gona. Nik ez nahiz, e, nik ez dudukatzen, en el municipio behar Baina, momentu honetan, debate bada, porque azken finean, zer gertatzen da. Hori gertetan malin bada, karo, jendean dauden jendean konforme dago, porque orduan, claro, jende horre inberko dute konkurso batzuek, opoztetxo batzuek. Uhum. Ez da erraza, eh? ez da erraza, ozak, sea, guztatzen du, hau, inberda, bai, municipali, baina, kero, guztatzen du, legeak, esaten du, eh, konkursu batzuk inberdira da, personalki, eh, esamina batzuk, eta bar, orduan, a ber, gauzpa da horrela, baina beste elementu batzue badaude, eta nik dut, hori, eh, oiek, en fin, nik dut dut, inberdan da da, Eh bueno, ni gustendu jende ari martzaio behart bezala ordaindu. Ezin da da eh lizitatzio batzuk egin, alabaja, enracaneo, que luego al final, grasa cena grasa Hori bai. Hori ni gustendu dit eh, da, da filosofia, ino beste filosofia, esta ni gustendu ke zango bakarrik kan kontatas jo vaya bai, es, baizikan etendianean, bai indezagela gauzak bere beste beste sentido batean. Bai. azken finean egon gera burrukan egite 4% ez dakiz eta, pero azken finean el general del 4%. No, ni gustendu Gauza best, beste sentido batea el amate bat zaudela Udal langile aski dira? Gaur egun? No. Udal langile aski dira? Onda rebik udala aurrera mateko? Zauri ere zuen aldarrik etako bat izan vai, da, azken vai, vai. A, ver, a ver La ley de estabilizazion legea, montoron legeak nahiko programa jarresitun eta momentu honetan, Nikusten dut udaletxeak eh, azken ortea hautetan problema bat izan du eta da asko murriztu da langileen plantilla. Asko murristuta da. Nikusten dut e, udaletzeen plantilla bai zerbitzu batzutan batzuetan motza dago. Ta da, gero bestaldetik baita ere da unsun megente, ba bueno, interino interinia da undik dauka. Eta hori, a ber udaletxe bat ezin du eraman eh, interiniakin sugen jendeari, Laseitasu bat deman bihardia zu, hori da, bueno, nik ustean dut ba hori dana mejoratzu, mejoratu, hombre, nik ustean mejoratu inberdala, eta lan puztu berria gatera baita ere, eh? berria gatera baita ere, porque azken fin ondorbilako ondorra bilako, ondorra bilako, ondor bilako dauka, eh, ejemplo, urbanismo en inguruan, badao jendea, urterako eta kero berri, urte por, por planes de empleo, Ni, hori ezin da, o eta sea, bihardira elemento fijoak, eh, eta akumulatu bihardirela esperientziak, Esta que ni gustente hori dana horrerri bueltaoa, baina bueno, talzetina bezala, bueltan nosteo totalmente, totalmente. Euskararen erabilera nabarmen apaldu da herrian oroar, baina herrian ere, bereziki gazten artean hori diote azken inkesta sociolingustikoek, horrekin kezkatur izaude. Zaubete? Bueno, ni gusten dute euskera ondarrabian gero ta gehi egiten dite da, Nik ezatzen dute, bueno, eh, baina baina bueno, ni dute bai, dute, baina ni gusten dute A ber, kalean, bineo, nik asko ikusten dituz egiten euskara e, ondarrobilan, eh? kalean, eh? Bara, sobretodo umeakin, umen ume ninguruan eta jende inguruan hor generazio dator oso oso, oso oso importantea. Erdiko jendea, ba, ba, eh, gazteola kodrietan da bar, ba, eskotan eurdea zitzeiten dute, bai. Minio, nik umeak eta familiak eta ama gurasoak umeakin da bar, asko ikusten dituz. Eta hori, eh, zaten de, bueno, a ber... Guretzako oso importantea da. Eh? Alherdi sozialista entzeko ezakute, eh, bai ez takizuek, bako, guretzako euskera oso orantzitu da. Euskera ninturuan, guk eh, ikusten dugos bat, beste, beste elementu bat oso importantea. Euskara askotan, esaten du, bueno, ezke itzin behar da jendeak, euskera baita ere, beste mm, momentu honetan geota eio daude etorkinak ondo on, errebinan. On, on, on, mm. Eta guk e kastroletan eta ekoletan baumeak eta bar daukate nola datosten beste hizkuntzak digan daukate problematika euskararen inguruan problematika dago. Koikusten dugu hor behar degula sakondu atope. Mm -hmm. Datosten jendentzako, eterginentzako hor jarri behar dugu laguntza ot, osoa umeak ikasi dezala eta deberak da egiten dabar lagundu nataio. Dauketzako Gizarte soziale berdintasuna, zaten dugu, berdintasuna esaten dugu. Oina, askotan, berdintasuna baita ere da Euskera erabiera. Esk, mm. Euskera erabiltzea oso importantea da berdintasunentzako. Eta guk sektoriek dautzena momentu honetan, oi erinmertzea jo, launtza ondiena Euskera erabiltzeko, baina atope. Mm. Atope. Bai, kalean eta baita ere, bere deberrak egiten, da, launtza, deske, bestela, desberdintasuna izango dira herri honetan edo, edo berdin bertatzen da ba norba joan ma da ingatarra Estados Unidosen ingelesa espalima orduan ikasi berdu bari orduan euskera ez da askoz beste problematikoa dauka ni uzten hor ere euskeralari nari badu bultzada ateman lagundu eta beste ikuspebi batkin landu horren inguruan landu behardegu atope. Ados, no, beraz, neurri bai, baina e, berez ez duzu, bueno, ba, inkesta sortio ondorioz, e, ageri mais bueno, handenkezka. Bueno, ni kultura, ba, eh? kultura editian, eh, ni kultura editian lan gehia ohingo nuke eskuaren inguruan, eh? Ni kultura editian lan gehia ohingo nute, eingo nuke. Ingo nuke no, kultura, ba, ba, bueno, kultura, bueno, ba, azkebur, azteburutako, eh, bueno, konzertua inguruan o teatrone inguruan, eta ni gusten dortikan beste ikuspebi eta lantzo bat eingo eingo eingo nuke. Hmm. Nikor da importante da. Berdintasun aipatdu duzu, berrintasun eta genero, e, ba, e, indarkeriaren kontrako ba, e, politikak bai. eh aipatzen bitugula, badakigu Hondarribian, menu ba, inguruko horrieekin alderatuta atzerapen bat badel berdintasun politiketan. E, irunen bosgarren plana havia jarri nahi dute Hondarribian oraindik ere, menu ga lenda Bai, Orche, bueno, hor daukagu, España, bona, dagit, dai, daukagu problema bat, gustos. porque ez daukagu especialista bat, eh, niguristen derri askotan especialistaa jartzen da berdintasunean inguruan, genero inguruan, ez daukagu, daukagu, eh, niguristen kontrata badaukagu ez dagienekin, baina eske betik hor gabiltza, presupuesto jarri, ba, pertsona bat kontratatzeko, baina beti, beti, beti atzea eta beti atzea eta beti atzea. Eta hor, no, niguristen dut horren inguruan baita ere Bueno, azko ez gehiago hoin dezakeagula, nikuzen dut mm. da, eh. Bai. gaia beti hor da, ondarribian Bai, bueno, guk, guk a ber, oso importantea da, baina alderdi sozialista ga asunto hondan errespeto ematen guk errespeto ditugu bi, bi bi pentsatzeko erari, eh? Eta gurtin gu jongo geran, guk ikusten dugu ba Jaizkirenen harrera, bueno, bere harrera da, dana eta guk errespeto osoakin hartzen eh, dugu Alardeare baita, nigu zuten dut alardea baita ere momentu honetan bado bere, bere, bere garantzia herriaren barruan, eta errespetu guztiak in. Nigu dut bi elementu importantea dira. errespetua elkaresketa. Mm. Eta horren inguruan jarriko nuke. Eta nigu zuten dut, bakoitzan nortasunaguk defendietu. Eta beti defendietu dugu, egoe, egoke... Eh? Mm. Baina pu publikoa beharko luke edo da, gauza nik, da mezarak. Nigu zuten dut, no? nigu zuten momentu honetan, e, bakoitzak e, egin bardo bere bere harreraren inguruan. Nik ez, ez nuke alardu. Momentu honetan, zatea, alardu boli guat, esan es. Garbi, esan gaudizut. Ez, porque oga indigan, kondi, momentu honetan ikusen dut, errespetatu bi iritsiak, eta punto. Zagin nik aurrera begira begideaz izango dan, momentu honetan goza doen bezala, errespetatu. Eta kero, ba, lagundu, horre ba, bueno, or, egin gendun saio batzuk, sobre el tema de kultura del dialogo, eta horren inguruan, bai, hori konforme gaude. Baina momentu honetan ikusen dut, bi forma daudela, pensak daudela, Eta guk, bioheri, errespeto, osoakin, bakoitza izan dezala, bere, bere lekua. Ba. Itzegitea, d'akurdo, alkarrezketea izatea konforme, hori na bai, baina nukustu dudaletxeak, dudaletxe bezala, ez lukela asunto honetan, e, sartu bihar, la, lagundu bai dosa gei jendeagiz hitz egitu baina baina aurrea ez ongida hitz e, egiteaz eta azken puntu gisa herritarren parte hartzea ez dakiu nola ikusten duzu <laughs> bueno, ondarribian orain irigintza plan orokorra eh bueno aipatuko duzu len kosta auzoko bizilagunekin ere ez dela berrezaradaztu bai, mugi kortasun eh, plana bertan eh udala eta herritarren artean eh harremana aber, ber nik, nik bai a ber nikusten dut 2007 etorri bere garaian izan gainduen problemak bueno nik eskontak eram bi du, 6 eta orduan bueno, no, bueno e, e, ni ez da bueno ni ondarribira vale ni dator Donostetikantan dan izan elkarteko el sekretaria eh, ba. ezkari, hau izan 9 urte 10 urte 11 urte elkartea da oso importante dira ber gauzolko arteak ezautzen dute problematika bertatikant bertan eta imartzaile entzun hitze egin denzun dan gustendu dut eh, lemisin sartu, sartu nitzanean eskatu nun dirua launtzeko amuteko eta mendeluko zeari. Ez zan laguntzen. Ez zan laguntzen. Eztatik, bueno, e, egiteko diru bat emango dugu, ez zan laguntzen. Kultura del dialogo hausoakin eta agendaekin nik udalitxe honentan azkena gotetan, ez dut ikusi. Ez dut ikusi, porque ez da bere adn -a. Bere ADN-a zein zanda. Beti, objetibo, presupuesto eta agendaen entzun. Kalean, bai, hauso bai, betoriko zaizu, Ba, ez da eta bai, baina entzun problematikak, arkol, mendelu, e, e, amute, e, hau da soroeta, bueno, ba ez, porque, a ber, bere gara ian, soroetan, nire gaur ezen nahiz, ez da komuna jarri hoz jarri, eta kero baita ere, antzeongoen an soroetan, izan gindu nago bat parkin batek egiteko, eh?, Hor daudez, leku jokuko jo, jo, jo, frontoien aldamenian eta hor parki bat egitea bazean bere garaia, Baina, bueno, zelo pasaron polarko el triunfo. Hortan, holako gauz eh, ez dia kultura. eske ke, entzutea askotan errazten dizu problema oso, osoa esta uzolkarteak eh activoagoak eta hortako no, hortako sinistu invernada eh entzuketa entzuketa eta, eta, eta, eta lagundu invernada eta, eta, eta gero presupustako horren inguruan mm. ba presupuestos participativos baino ez votazio hie es a ber emartira mm. eh realidad jun jende ajun, entzun alkarasketa sortu kultura bat eta mm. nik udaletxe honetan ez dietegusi bueno atrankas poliki poliki zartzen da baino baino Beharrezkoa, ez. Ongi daba, Josu Alvarez Jeregi, honekin eh, bukatzen dugu, azken segundu batzun ebaldima guztu, ba, ondari bitarrei mesuren bateranazteko, eh, maietzaino geita sortziari begira. Bueno, baina, bueno, esindugu eskatu zeikan, ez da, baina, baina, nike, bar, nike, zanguizu bat. Ni oso posikan, nio, nio, nio, nizat nizat nizat, nizat, nizat, baina, nike, onpimina eta saspiina entorren izan ondari bida, oso konten dago porque jende oso serioa da, Eta, bueno, nik, bueno, nik inditu durte batzuk gamen, eskartu beren laguntzak, eta, bueno, espero dut, ba, bueno, datoran e, autosko getu eta ba, bueno, gurtan konfiantza gartzen balin badute, bali ba, bueno, eskartu gogen dukela. Eh? Hmm, ba, josu, albaret diregi, mi esker. Eskerrik asko.